Ted kerese, Evetár! A lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. A szellem pedig kifejezetten mondja, hogy a késői időben némelyek elpártolnak majd a hittől, stéveítő szellemekre és ördögök tanításaira fognak figyelni. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Előszó. Kedves olvasóm. Szeretettel köszöntelek ismét itt, Luciferzumban. A kezedben tartott írás előző könyvem, a vakvilág nyomán kíván haladni, ott folytatódik, ahol az véget ért. Tehát nem szorosan vett teológiai vagy biblikus témákat is hosszan érint. Ebből fakadóan ez az írás is inkább életbevágóan érdekes, mint sem életbevágóan fontos. Nagyon nyomatékosan szeretném előre bocsátani, hogy minden gondolat, amelyet e témák kapcsán itt érintek vagy tárgyalok a legjobb esetben is csupán másodlagos fontossággal bírhat Istennel, Jézus Krisztussal, valamint Isten szavával a Bibliával kapcsolatban általam elmondottakhoz képest. A következőkben tárgyalt témák ettől függetlenül érdekességük mellett mégis bírnak valódi jelentőséggel meglátásom szerint, hiszen ha például belátjuk, hogy anyagi világ valójában nem létezik, akkor ezzel egyidejűleg azonnal fel kell ismernünk azt is, szoros összhangban a bibliai tanításokkal, hogy valójában mi igazán fontos az ember életében. Hogy melyek azok a valódi értékek, amelyeket érdemes hajszolnunk és gyűjtenünk földi pályafutásunk során. Persze, mint azt több ízben leírtam, ennek az értékrendnek az elsajátítása, a valóban fontos dolgok felismerése, az igazság megértése és befogadása nem rajtunk múlik. Ezzel ma is egyetértek. Ám azzal is, hogy nekünk e tényektől függetlenül úgy kell működnünk, mintha kizárólag rajtunk állnának ezek a dolgok, és az egyébként nem létező szabad akaratunk szerint dönthetnénk arról, hogy a jó vagy a rossz mellett tesszük le a vokszánk. Így lehetünk hasznos és precíz eszközök Isten kezében. Ez a cél. Olvasói visszajelzésekre reagálva szeretnék itt néhány, egyébként általános érvényű gondolatot is előre rögzíteni. Az első dolog az írásaimban sűrűn előforduló ége idézetekhez kapcsolódik. Konkrétan arról van szó, hogy bár igen sűrűn idézek különböző bibliákból, ritkán adom meg az idézetversek pontos verzióját és az azokban való helyét. Ez szándékos. Azzal a szándékkal teszem ezt, hogy téged kedves olvasóm keresésre késztesselek. Azt azonban általánosságban elmondhatom, hogy az idézetek túlnyomó többsége a revideált Károli verzióból származik. Ahol nem, azt általában külön megemlítem forrás megjelöléssel. Tudom, ha valaki szeretne utána olvasni az igerésznek, vagy szeretné azt az eredeti szöveg környezetben megvizsgálni, akkor annak sokat segítene, ha konkrétan meg lenne adva az egyes versek előfordulási helye, de mint mondtam, az a célom, hogy keresse ezeket az olvasó. Annyit azonban hadd súgjak, hogy ma, amikor minden elérhető digitalizálva, én is így olvasom döntő részben a Bibliát, illetve annak különféle verzióit, igen egyszerűen pillanatok alatt rálelhetsz a kereső funkciók használatának segítségével minden idézett részre. Továbbá van egy igen hasznos, alapverziójában, ingyen letölthető és használható szoftver is, ez pedig a Bible Discovery, azaz a Biblia felfedező, amely kiváló segédeszköz lehet ezen törekvéseid során. Erről ennyit, ám van még egy dolog, amelyet szeretnék ismételten elmondani immáron sokatszor, ám úgy látszik nem elégszer. Korábban elég sok energiát fektettem egyfajta magyarázkodásba, valamint abba, hogy írásaim szalonképessé tegyem amennyire ez lehetséges. Ebbe egyrészt belefáradtam, másrészt ma már úgy gondolom, hogy mindez tökéletesen felesleges időpazarlás. Hiába valóság. Tisztában vagyok azzal, hogy esetenként egyes olvasóim akár botrányosnak is vélhetik egyes meglátásaimat lesznek itt is ilyenek, de hadd szögezzem le még egyszer, ezek a dolgok engem már nem érdekelnek. Mondhatod, hogy öntelt vagyok, mondhatsz, amit akarsz, én azt mondom, hogy ha nem értjük egymást, akkor hagyjuk az egészet, nyilván nem neked írok. Az a jó abban, ha ingyen dolgozik az ember, hogy senki elvárásainak nem kell megfelelnie. Leírhatja szinte szabadon, amit gondol. Én így dolgozom. Nő cenzúra, csak, amit gondolok. Ezeket tehát azért bocsátottam előre, mert ebben az írásban megint lesznek idézőjelben eretnek nézetek, olyanok, amelyek könyvesboltokban szerintem ritkán fordulnak elő. Azt kérem tehát tőled, ha ez az írás kiveri nálad a biztosítékot, akkor add inkább oda másnak, bár nyilván nem fogod, de mindenképpen hagyj fel az olvasással, mert nem neked szól. Isten áldjon! Ám amennyiben reményem szerint mégis velem maradsz, akkor meglátásom szerint a következőkben igen érdekes és fontos olvasmányban lesz részed, különösen. Írásom végén, ahol ismét egyik kedvenc témámat, a szabad akaratot vizsgálom, új fent meglehetősen megdöbbentő felfedezésekre jutva e vizsgálat során. De ezek előtt foglalkozunk még ismét olyan témákkal, amelyek a materialista nézetek szerint valójában nem is létezhetnének. Hogyan működik az emberi gondolkodás? A memória. Érintőre veszünk néhány paranormálisnak nevezhető jelenséget, megdöbbentő tüneteket produkáló pszichés elváltozásokat. Beszélünk a kvantumfizika egyes, viszonylag könnyen megérthető rejtelmeiről, amelyek segítségünkre lesznek az evötár jelenség lényegének, működésének megértésében és elfogadásában. Szólunk ismét hiszen ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, a földi ember azon szerencsétlen tulajdonságáról, hogy mindent éppen fordítva lát, mint ami a valós helyzet. Szóba kerülnek azok a láthatatlan univerzumok, amelyek ha létezik az atomokból felépülő világegyetem, akkor szükségszerűen kell, hogy létezzenek szubatomi szinten. Beszélünk ezekről, hiszen rengeteg olyan tudományos probléma van, amelyre a materialista, evolucionista tudomány képtelen értelmes magyarázattal szolgálni. Ezeket a témákat ezek az úgynevezett tudósok inkább nagy évben elkerülik. Inkább csak arról beszélnek, amelyre van valamilyen teória a tarsójukban. Én azonban úgy vélem, hogy ezek a problémák megérthetők és megmagyarázhatók, ha kellő alázattal és nyitottsággal kezdünk neki a feltárásuknak, és nem vagyunk hajlandók elfogadni azokat az idézőjelben tudományos dogmákat, amelyek a valódi feltárást tökéletesen ellehetetlenítik, a sikeres kutatást pedig megakadályozzák. Ha elfogadtuk volna, amit egykor a tudomány fővesztés terhe mellett állított, hogy már pedig a földlapos és a napkíring körülötte, akkor sosem jöhettünk volna rá arra, hogy valójában mi az igazság. Az akadémikus tudomány mindig is így működött, amelynek okát már leírtam, de itt is utalok rá. El kell tehát tudnunk szakadni a dogmáktól, és tökéletesen nyitott elmével, objektívan megvizsgálva azokat az állításokat, amelyek egy újfajta valóságot tárnak elénk, haladni tovább saját utunkon. Azon az úton, amelyen szellemi vezetőnk navigál bennünket. Ilyen utazásra hívlak most tehát kedves olvasom. Ahogyan szoktam javasolni, légy nyitott, bátor és dobj félre mindent, amit az iskolában tanítottak neked. Gyere, tárd hát velem ismét Luciferzumban, és találd meg a saját igazságod. Első fejezet. A világ és ami mögötte van. A tudományos helyzet azt mutatja, hogy minél fejlettebb az emberi tudomány, annál több a baj a régi dogmákkal. Az egyik legjobb példa erre talán a kvantumfizika. Ez az a tudomány, amely talán a leginkább cáfolja meg például az anyagi világ létezését. A kvantumok világa az atomnál kisebb létezők világa, azaz a szubatomi világ. Ide tartoznak például az elektronok. Ezekkel kapcsolatban az őket vizsgáló tudósoknak be kellett látniuk, hogy nem lehetséges, azaz lehetetlen őket megmérni, ami például egy anyagi részecske esetében feltétlenül lehetséges kellene, hogy legyen. De vannak az elektronnal további súlyos problémák is. Például nem akar részszerűen viselkedni. Olyan, mintha kedve szerint viselkedne, nem pedig fizikai törvényeknek engedelmes kedve. Megdöbbenve tapasztalták a fizikusok, hogy az elektron egyszer hullámként, máskor pedig részecskeként működik. Az elektron eme viselkedését tanulmányozva jutott néhány igen csak haladó szellemű kvantumfizikus fizikus arra a meggyőződésre, hogy az elektron kizárólag akkor viselkedik részecskeként, ha megfigyelik. Amikor nem figyeli senki, akkor mindig hullámként viselkedik. A kisra finált. Ezt a megfigyelést persze sokan kizárják, hiszen szinte tudatos viselkedésére utalna az anyagnak, ami lehetetlen. Hiszen az anyag valóban nem lehet tudatos. Ami azt illeti, ez a meglátásuk éppen helytálló, ám nem azért, amiért ők annak gondolják. Mert nem csak, hogy tudatos anyag nem létezik, hanem maga az anyag sem. Tudósaink, mint oly sokan, ott hibáznak, hogy az anyagból indulnak ki. Anyag nem létezik, ám energia és Isten által uralt univerzum igen. Amit mi emberek kvantumoknak nevezünk, az Isten akaratának és az általa meghatározott törvényeknek engedelmeskedő tiszta energia egy általunk is megfigyelhető formája. Ameddig az ember a világot kizárólag anyagi aspektusból kívánja meghatározni, leírni, addig ez sosem fog sikerülni. Bár a tudósok imádnak egyes felfedezéseket, téziseket lezártnak, tovább bonthatatlannak és tovább gondolhatatlannak beállítani, amint így volt ez az atom esetében vagy mint például a kvantumelmélet kopenhágai értelmezése esetében, amely szerint a kvantummechanika a valóság teljes leírása, nem lehetséges annál mélyebb megértés. A gyakorlatban ez azt mondja, hogy a megfigyelhető jelenségek a teljes valóságot jelentik, és bármilyen spekuláció egy mélyebb, mögöttes valóságra értelmetlen. Tehát amíg ez a fajta kockafejű hozzáállás léptyogosultságot nyerhet tudományos berkekben, addig a tudomány nem fog valódi. Mindent átfogó és megmagyarázó eredményekre, felismerésekre jutni, csupán az egyébként jelentéktelen részletek kaparászásában vészel. Óriási megdöbbenést keltett, amikor a 20. század egyik legnagyobb fizikusa David Bohm a plázmát kutatva, a plázma egy gáz, amely nagy sűrűségben tartalmaz elektronokat és pozitív ionokat, vagyis pozitív töltésű atomokat, azt a megfigyelést tette, hogy a plázma egyes helyzetekben szinte tudatosan viselkedik. Megfigyelte, hogy az elektronok itt többé már nem egyénként viselkednek, hanem úgy, mintha egy nagyobb összefonódott egész részei lennének. Ugyan egyéni viselkedésük véletlenszerűnek tűnhet, ám nagyszámú elektronokból álló csoportok képesek meglepően jól szervezett hatások létrehozására. Egy plázma amőba szerűen mindig megújítja magát, a szennyeződéseket egy fallal véve körül ugyanúgy, ahogyan egy biológiai szervezet cisztába zárja az idegen anyagot. Ez a viselkedés pedig egyfajta tudatosság feltételezése nélkül megmagyarázhatatlan. Bohm maga jelentette ki ezt szemlélve, hogy gyakran az a benyomás vett rajta erőt, hogy a megfigyelt elektron él. További számunkra igen figyelemre méltó meglátása Bohmnak, hogy az úgynevezett részecske alapvetően csupán egy abstrakció, ami nyilvánvaló, hogy az érzékeink által manifesztálódik. Mondom, Bohm egy Einstein-nel abszolút mértékben partiban lévő elme volt, több ízben értekeztek is egyébként egymással. Nézzük a következő bommi meglátást. Az elektronnak információi vannak, a környezetéről. Tehát valamilyen módon tudatos. Bumnak a fizikai valóságot bemutató gondolatai, teljesen a feje tetejére állították az üres tér szokványos értelmezését. A tér nem valami óriási vákulum, amelyen keresztül mozog az anyag. A tér pontosan olyan igazi, mint az anyag, ami mozog azon keresztül. Tér és anyag szorosan összekapcsolódnak. Valóban, a nullpont energia mennyiségét mutató számítások szerint, egyetlen köbcentiméter üres hely több energiát tartalmaz, mint az összes anyag az ismert univerzumban. Én úgy látom, hogy Bóm gyakorlatilag egyetlen szót nem mondott ki a lényeget tekintve, pedig minden tapasztalata erre kellett, hogy vezesse őt. Ez a szó pedig, Isten. Isten írta le akkor is, amikor a potenciál esetében azt fogalmazta meg az ortodox nézettel szöges ellentétben, hogy egy rendszer állapotát nem az azt felépítő részek kölcsönhatása határozza meg, hanem az egész. Ő egészként fogalmazta meg Istent. Egyébként igaza volt. Bón meg volt győződve arról, hogy sokkal több zajlik a kvantummechanikában, mint amit akár a szem, az agy, vagy a fizikus laboratóriumi eszközei észlelnek. Bóm munkássága egyébként tökéletes példája annak, hogy még a legnagyszerűbb elme is milyen könnyen áldozatává válik a választott tudományának. Egy specialista sosem lesz képes meglátni azt az egészt, amely egyébként Bón gondolkodásának alapköve volt. Idézek egy rövid szakaszt, egy bóm munkásságát összefoglaló írásból. Úgy vélem, meglehetősen lényeglátó és kommentárt nem igénylő meglátást ír le, éme. A káosz elmélet új területe szigorúan bizonyította, hogy szinte minden nem lineáris determinisztikus rendszerben, amely a fizikai folyamatok legtöbb tudományos modelljére jellemző, van egy tartomány, amelyben a rendszer úgy viselkedik, mintha véletlenszerű volna, annak ellenére, hogy valójában determinisztikus. Ennek az ismeretelméleti következményei elsöprőek, a tudomány bármely szakterületén, amikor a tudósok véletlenként írják le a természetes rendszerek viselkedését, ez a címke egyáltalán nem írhatja le a természetes rendszereket, jóval inkább az ő megértésük fokát, amely a teljes tudatlanság lehet. A véletlen tapasztalati adatok nem nyújtanak garanciát arra, hogy a mögöttes természetes folyamat, amit vizsgálnak, az maga véletlen. Így, amíg a véletlenszerűség hasznosan jellemezheti a természetes folyamat tapasztalati megfigyeléseit, ez a folyamat tényleges természetéről keveset fed fel. Rejtett rendek vagy finom változók egy olyan szintnél működhetnek, amely meghaladja a jelenlegi eszközök észlelési határait. Ennek messze menő következményei nyilvánvalóvá válnak, ha figyelembe vesszük, például annak a lehetőségét, hogy a véletlen mutáció, amelyet a természetes szelekció Darwini elmélete támaszt alá, hamarosan csupán egy tetszőleges hipotézisként tekinthető a sok közül. A biológiai mutációk megfigyelt véletlenszerűsége nem ad bizonyosságot arra, hogy ismeretlen finom folyamatok nem működnek rejtetten, a mai empirikus tudomány túl. Az ilyen ismeretlen erők közé számíthatjuk, mint tabu lehetőségeket, a teologikus tényezőket, az isteni tervet, seldrék morfogenetikus mezőit, és így tovább. Nos, úgy vélem, ha a tudósok képesek lennének a fejlődésre, akkor lassan be kellene látniuk azt a nyilvánvaló tényt, hogy az áhított fejlődés érdekében mindenképpen nyitniuk kell a tabu felé. Persze ez sosem fog megtörténni. Még egy gondolat erejéig visszatérve bombő fél évszázadnyi gondolkodásának. Gyümölcseként megalkotott világképéhez, amelynek három alapvető birodalma vagy a megnyilvánulás szintjei, a külső rend, a belső rend és a szuperbelső rend az utóbbi két birodalom alkotja a valóság zömét. A szuperbelső rend formái nagyon finomak és összetettek, nehéz azokat hétköznapi fogalmakkal elképzelni. Így például Bohm beszél egy örökké való rendről, ami egy olyan szuper belső rend, amely túl esik az idő tartományán. Mint ilyen, az örök rend se nem statikus, se nem örök, de kívül esik az időné és mindig kreatív. Ahogy ez a kreativitás átszűrődik lejjebb, alacsonyabb szintű belső rendekbe, törekszik megnyilvánulni az időben. Vagyis leír egy világi rendet. Bohm szavaival élve, az örök rend nem statikus, hanem örökké friss és új. Azt láthatjuk tehát, hogy Bóm gyakorlatilag egy New Age buthává vált. A kvantumpotenciál leírásakor konkrétan leírta az Isten testét, hiszen azt mondta, hogy a kvantumpotenciál átitat minden teret, ahol minden részecske hely nélküli módon egymásba fonódik. Ez a hely nélküliség, amelyről már első írásomban is szóltam. Bóm azt állította, hogy minden egy töretlen háló része, és minden beágyazódott egy térbe, ami ugyanolyan valóságos és élő folyamatokkal teli, mint a rajra áthaladó anyag. Leírta tehát az Isten által megalkotott valóságot a modern tudomány által elfogadhatónak vélt köntösbe bújtatva, de nézetei még így, ebben a formában is erősen megosztják a nagy tiszteletű tudós társadalmat annak ellenére, hogy valójában soha, egyetlen szóval sem említette Istent. Bohm is eljutott végül oda, ahova Einstein, de annál valamivel tovább is. Ő is megfogalmazta azon nézetét, hogy az anyagi világ valójában nem létezik, hogy az csupán káprázat. Ő az egész univerzumot egyfajta hologramként fogta fel, bár ezt az elnevezést nem kedvelte, mivel a Helögram egyfajta statikusságot sugal, még szerinte egyébként nagyon helyesen felismerve az igazságot az univerzum, azaz e Helögram egy állandó mozgásban lévő egység. Ezért ő e hologramot átkeresztelte holomovementnek. Eddig tökéletes. Ám számomra ezzel kapcsolatban az a legmegdöbbentőbb, hogy azzal vajon miért nem foglalkozott, hogy ezt az állandó mozgásban lévő hologramot ki vagy mi mozgatja, ki vagy mi tartja fenn, vagy egyáltalán mi állítja elő. Megelégedett azzal, hogy felismerte a jelenséget, de az oké, okay, a jelenséget fenntartó erő már nála is a tabu kategóriába tartozott. Ő és a hozzá hasonló tudósok a természetben keresik Istent. A törvényekben keresik a törvényhozót, az okozatban az okot. Ha valaki eddig eljut a felismerésben, akkor muszáj lenne felismernie egy mindent irányító és felügyelő intelligencia jelenlétét az univerzumban. Ha egy mondjuk észak-koreai szénbányász nem ismeri fel Isten jelenlétét a világban, az talán érthető, de egy olyan elme, aki ennyit csodát lát és tapasztal. Olyanokat, amelyekre nem létezik materialista magyarázat, akkor mi lehet a mentsége erre a vakságra? Erre mondta Pál, hogy mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök. Mert az Isten megjelentette nékik. Mert a mi Istenben láthatatlan, tudni illik az ő örökké való hatalma és Istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Úgy, hogy ők menthetetlenek.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 Ellehetetlenítenek, tagadnak, támadnak, összefognak, eltussolnak, meghamisítanak. Mindent, csak az igazat ne, ha ez az igazság nem az ő igazságuk. Mindezeket a gondolatokat és információkat azért bocsátottam előre, mert jól bemutatja azt a jelenséget, amely mozgatója az emberiség egy ősi törekvése, és amely például a fizikusok munkásságában érhető tetten a mai, úgynevezett modern tudomány adaptációjában. Az látszik, hogy a módszerek és a megfogalmazás koronként változik, azonban a törekvés és a cél, amely a látható valóság mögött megbújó igazság felfedezése, állandó és változatlan. Ebből pedig arra a tényszerű következtetésre juthatunk, hogy az emberiség kollektív tudata az özönvíz óta egyetlen centimétert sem lépett előre a valódi megértés útján. Itt érkezünk el könyvünk lényegi mondandójához, amely mondani valóját tekintve ismét csak visszanyúl az első írásomig, ám azzal ellentétben egy sokkal pontosabb és teljesebb képet lesz képes nyújtani az olvasónak. Előző írásomban, a Vakvilág című könyvben említettem, hogy kezd bennem kialakulni egy komplex világ vagy valóságkép. Ennek leírása következik a továbbiakban.